Глава третя. Те, що бачила Дарця, було гідним уваги. Принаймні, за значущістю, її візія була такою ж самою, якщо не важливішою, ніж у Банзая. Вона лицезріла створення світу. Із химерних барвистих арабесок, що малювались перед замкнутими очима, почав формуватися простір. Дарця відчула, як перед нею розгортається порожнеча. У порожнечі? Порожнечі? Вона побачила старого, сивобородого чоловіка, одягнутого в поношений одяг з товстої тканини, розмальованої пістрявими узорами. Чоловік з довгим сивим волоссям та бородою танцював якийсь архаїчний танок з притупуваннями та підскакуваннями. У руках він стискав велику волинку з червоної шкіри. Пританцьовуючи, він вигравав на козі дивні чудесні мелодії, які, здавалося, затягували дарцю у глибину порожнечі. Порожнеча була білим туманом. Старий волинкар награвав танцюючи по колу. До звуків кози додались гучні удари бубнів. Від аритмічних чарівних мелодій туман розвіювався. Дарця танцювала разом із ним, вони кружляли у древньому танку по замкненому колу, і навколо них засяяло буття, блискуче від мокрої синьої темряви. Нехай буде світло. Було світло. Воно проникало у найглибші клітини Просвічувало наскрізь віддалені нейрони, вивільняючи свідомість. Мелодія наростала, гучнішала і ставала всеохопною. Перед очима дарці спалахували дивовижні видіння, що рухались синхронно із музикою. Вона бачила створення тисяч всесвітів, туманностей, галактик, формування зірок і систем. Дарця побачила вічність. Коли музика досягла апогею, грандіозного апофіозу всіх мелодій – вона відчула, що зараз трапиться щось незмірно важливе. З нічого у наше буття вибухнуло світло, котре затопило геть усе білим. Вона бачила волинкаря при воротах зорі, кінець третьої глави.